și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine iubiți ascultători, programul I-165. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 30 de la Evanghelia după Ioan capitolul 13, verset cu ocazia căruia am avut o serie de meditații în lecțiunea precedentă. Acelora le vom adăuga și pe cele cu care ne vom deschide lecțiunea de astăzi și pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp în lecțiunea precedentă. Mai înainte de aceasta, să vă citesc un scurt comentariu pe care l-am găsit scris undeva în legătură cu Pacea. Titlul este A învăța pacea. Deschideți ziarul, spune comentatorul, și dacă veți avea răbdare, numărați rândurile ocupate de relateri despre război, revolte, ucide. Coloane întregi sunt consacrate acestora. Totuși, pacea face obiectul conferințelor între marile puteri, ale declarațiilor oamenilor politici, ale diferitelor manifestări. Ea este ridicată în slăv și am întâlnit-o chiar într-o revistă pedagogică sub titlul Și dacă s-ar învăța pacea? Articolul după ce a menționat că un conflict nuclear ar produce imediat un miliard de morți și un alt miliard de victime condamnate la moarte din lipsă de îngrijire în astfel de condiții îngrozitoare, conchide cu următoarea frază. Da, noi, învățătorii, avem tot interesul să învățăm pacea în clasă. Personal, m-am aflat și de multe ori în mijlocul unor discuții, foarte aprinse, în legătură cu ceea ce ar trebui să facă președintele statului tare și președintele statului cutare ca să fie pace, și că s-ar datora chipurile manevrelor unui om neîn stare să conducă o țară de câteva zeci de milioane de oameni. În mijlocul acestor discuții m-am uitat la interlocutorii mei și am întrebat Câtă pace există în familia ta, iubitule? O, și-a început unul să spună că e despărțit de atâția ani de soție, altul să spună că are atâtea probleme cu copiii și am spus suficient, opriți-vă aici. Dacă tu nu ești în stare să faci pace într-o familie cu soția pe care ai declarat la început că o iubești ca pe ochii tăi din cap, n-ai fost în stare să faci pace între câțiva copii ai tăi acolo pe care ei ai crescut de multe ori cu prețul însăși vieții tale, cum vrei acum și cum cere acestui om să facă pace între atâtea zeci de milioane de oameni diferiți? Ori de câte ori am pus problema în felul acesta... Toți au înghițit gălușca și au tăcut morcum, cum zice Creangă, pentru că nu mai aveau ce răspunde. Vedeți, suntem gata să dăm soluții președințelor de stat și să-i acuzăm că din pricina lor n-ar fi pace în țara noastră, din pricina președintelui s-au întâmplat și se întâmplă câte se întâmplă și că președintele ar fi trebuit să facă așa și pe dincolo. Spune Ion Plugaru într-una din meditațiile lui Musca stă pe coarnele boului și se plânge că plugul trage prea încet. Noi nu suntem în stare să facem pace între cei din jurul nostru în familia noastră de câțiva membri, care numără 3, 4, 5 membri, dar pretindem unui om să facă pace între zeci de milioane de oameni. Vedeți, dacă noi în loc să pretindem acelui om și să-l acuzăm pe el pentru cele ce face, am începe să aplicăm pacea în familiile noastre. Dacă fiecare familie din zecile de milioane care sunt în țară ar aplica pacea la nivel individual de familie, ia spuneți, ar mai fi nevoie atunci să-l mai acuzăm pe președinte pentru lipsa de pace? Să venim încă mai îndia aproape. Ai tu însuți pace în sufletul tău? Ai tu însuți acea pace care întrece orice pricepere, înțelegând că toate împrejurările din jurul tău Lucrează împreună spre binele tău, oricât de atroce ar fi? Desigur, ca să ai această pace, trebuie să fii mai întâi iubit de Dumnezeu, făcând tu pace cu El. O, oh, ce minunat s-ar schimba toate împrejurările vieții tale personale, toate împrejurările vieții de familie, toate împrejurările vieții de societate, toate împrejurările vieții la nivel de națiune, dacă fiecare... Ar începe cu pacea care s-o facă el între el și Dumnezeu, apoi cultivarea acestei păci în sânul familiei sale, în sânul bisericii în care merge, în sânul societății și pretutindeni aiurea. Dar este mai ușor să acuzăm pe alții de ceea ce noi înșine facem. Să știți că toți acei care arată cu degetul spre cineva, judecându așa cum este cazul acum judecând pe președintele țării În timp ce arată cu degetul, vorbim în mod simbolic către el Acuzându-l pentru cutare și cutare atitudine Cu celelalte trei degete se judecă pe sine însuși De trei ori mai mult, ca așa se întâmplă Asta e poziția degetului arătător spre cineva Celelalte trei stau jos, îndreptate spre tine Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos prin care oricine l-a primit este împăcat cu tine și odată ce s-a făcut împăcarea cu tine, avem pace în ciuda tuturor împrejurărilor înveninate din jurul nostru, avem pace cu cei din familia noastră, chiar dacă ei nu vor să aibă cu noi, avem pace cu cei de lângă noi, chiar dacă ei nu vor să aibă pace cu noi, suntem împăcați, fericiți și echilibrați în această lume turburată, îngrozitor, din zi în zi tot mai mult. Binecuvintează-te rugăm Doamne Tată Ceresc ascultarea mesajului care ne stă înainte, copleșindu-ne cu bunătatea Ta și determinându-ne să-L primim pe Domnul Iisus care este pacea întruchipată în inimile noastre și să putem trăi fericiți spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. O, Iisuse, din inima mea, cădelnițe sfântă, să ardă în ea tămâia iubirii cu focul ceresc, ca pururi în lume iubind să trăiesc. O, Doamne Dumnezeule, fă te rugăm în bunătatea ta cea mare, ca toți ascultătorii iubiței acestei emisiuni care au auzit cuvintele acestea, să înalți această rugăciune din inima lor către tine, iar tu ascultă în bunătatea ta, și fă din inima fiecăruia o cădelniță sfântă să ardă în ea tămâia iubirii cerești, care aduce pace, bucurie și fericire nesfârșită. Iubiți ascultători, prin contrast izbitor cu gândurile acestea minunate, ne ocupăm acum în versetul 30 de la Ioan capitolul 13, cu o inimă care a refuzat să înalți această rugăciune la cer, a refuzat transformarea ei într-o cădelniță sfântă în care să ardă tămâia iubirii și atunci n-a avut altceva de ales decât să-și lase inima în mâinile celuilalt Dumnezeu, Dumnezeul veacului acestuia, satana, care l-a dus la cutremurătoarea crimă de a vinde pe Domnul Isus Hristos. Versetul acesta, versetul 30, ne arată că Iuda, vânzătorul, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. Suntem deci în împrejurarea în care Domnul Isus stă pentru ultima dată cu ucenicii săi la cină, ce de taină, împrejurarea în care Iuda, pentru faptul că a respins din totdeauna cercetarea lui Dumnezeu și n-a vrut niciodată să primească pe Domnul Isus Hristos în inima lui, ci s-a lăsat mereu cercetat și mânat de dorința după bani, Ajunge în ultimă instanță, cum ne arată cuvântul în versetele precedente, satana a intrat în inima lui, iar de-acum totul era pecetuit pentru el. Ne arată versetul acesta că după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. Faptul că Iuda este pierdut pe veci se desprinde din rugăciunea Domnului Isus care spune, Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe ceea pe care mi-ai dat și niciunul nu n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Versetul acesta este versetul 12 de la Ioan, capitolul 17, din rugăciunea, așa cum o numim noi, împărătească. Aceasta este cuvântarea de înmormântare ținută de Domnul Isus pentru Iuda. O, nu este noapte mai neagră și mai fioroasă? decât noaptea în care se afundă trădătorii adevărului. Pentru ei nu mai licărește de nicăieri vreo luminiță și umblă încoace și încolo cu groaza mereu crescând în suflet. În noaptea păcatului, singurele lumini sunt urmașii soarelui neprihănirii, toți credincioși adevărați. Ei veghează în timpul acestei nopți și așteaptă dimineața, adică revenirea scumpului lor mire, Domnul Isus Hristos, soarele veșnic care îi va ridica în slavă pentru vecii vecilor. Iată care este misiunea noastră, iubiți ascultători, a celor care ne numim creștini. Noi suntem cei care aducem lumina soarelui neprihănirii în jurul nostru. Mai întâi ducem această lumină în sânul familiei în care ne aflăm. După aceea ducem această lumină în curte, pe stradă, la școală, la servici, la biserică și pretutindeni aiurea. Ce bine am face dacă în loc să ne grăbim ca niște farisei fățarnici, să spunem că iubim pe soție, pe mama, pe tată, pe soț, pe frați, pe surori, pe prieteni și așa mai departe, făcându-le un cadou oricât de căștisitor de ziua lor, ce bine am face dacă în loc de aceasta am aplica în relațiile cu ei normele și conduitele de viață ale Domnului Isus Hristos care a adus pe pământ dragostea jertfitoare. O, ce fericire ar fi atunci pe cei din jurul nostru! S-ar putea ca în cele mai multe cazuri ei să fie nemulțumiți că nu l se aduc niște daruri din acestea trecătoare. Dar când vor ajunge să guste timp viața cerească pe care o trăiește în relațiile cu tine, iubitul meu, vor fi rușinați de gândurile lor și vor recunoaște că mai mare cadou decât jertfirea de tine însuți în vederea mântuirii celui de lângă tine sau în numele păcii și ale împăcării cu Dumnezeu nu poate să fie un dar mai măreț ca acesta și evrei au fost foarte necăjiți pe Domnul Iisus că nu le-a dus mărire și slavă pământească au fost foarte necăjiți pe Domnul Iisus care venise să desființeze toate scaunele care le aduceau lor o mărire trecătoare dar la vremea, la sfârșitul vremurilor, când ei vor recunoaște pe Mesia și vor vede ce le-a adus Mesia o mântuire veșnică, vor plânge cu amar, așa cum ne arată cuvântul în prorociile Vechiului Testament. Revenind, iubiți ascultători, la cuvântul lui Dumnezeu pe care îl cercetăm împreună, suntem ajunși la versetul 31 de la Ioan capitolul 13, verset care ne spune în felul următor. După ce a ieșit Iuda, Isus a zis... Acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Ultima ușă spre cruce a fost deschisă de Iuda și prin ea Domnul Isus a fost proslăvit, iar omenirea răscumpărată. La Dumnezeu viitorul este un veșnic prezent. Drumul crucii este drumul slavei, ferice de cel care îl înțelege, ferice de cel care pășește cu hotărâre pe acest drum. El este o pricină de mântuire pentru semeni și o pricină de slavă pentru Dumnezeu. Domnul Isus, prin trădarea lui Iuda, își vede moartea pe care venise să o sufere pentru slava lui Dumnezeu. Prin păcat, în toate înfățișerile lui, omul necinstește pe Dumnezeu ca fiul risipitor care a zis că a păcătuit împotriva cerului și înaintea lui Dumnezeu. Urmarea acestui fapt era judecata din partea lui Dumnezeu, drept și sfânt, asupra celor vinovați. Dar iată că Fiul lui Dumnezeu se dă de bunăvoie lui Dumnezeu ca să-l slăvească, supunându-se judecății pe care o meritase de fapt neamul omenesc vinovat, căci neamul omenesc era cel care păcătuise împotriva lui. Ce slavă pentru el să ridice păcatul pe care l adusese în lume cel din om, Mulțumind toate cerințele dreptății și sfințeniei lui Dumnezeu necinstit prin păcat. Prin această lucrare, mântuitorul nostru făcea cu putință ca dragostea lui Dumnezeu să fie cunoscută de către cei care, fără el, ar fi fost în pierzare veșnică, departe de fața lui Dumnezeu. Proslăvirea fiului omului se arată prin faptul că Dumnezeu este proslăvit în el. Tot ce este Dumnezeu în firea sa, în însușirile sale, a fost deprins tornicit la cruce. Domnul Isus a suferit această moarte și astfel a mulțumit dreptatea lui Dumnezeu. El a luat locul păcătoșilor, toți au fost judecați în el. Slava lui Dumnezeu a fost înălțată, iar el l-a înviat din morți și l-a așezat la dreapta sa, încoronându l cu o slavă nespus mai mare decât a avut-o înainte. Proslăvit prin fiul său, Dumnezeu l-a proslăvit îndată la 40 de zile după învierea sa. Prin acest lucru, tatăl își arată de sa mulțumire pentru lucrarea desăvârșită a fiului. Omul în Adam, alungat din raiul pământesc, a luat sfârșit în moartea lui Hristos. Un om nou este adus înaintea lui Dumnezeu prin Hristos cel răstignit, înviat și proslăvit. Mare este lucrarea Harului izvorât din jertfa Domnului Isus. Cine poate să o cuprindă? După ce a ieșit Iuda, ne arată versetul acesta, Iisus a zis, Acum fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Iată încă un gând. După plecarea trădătorului, atmosfera din odaia de cină s-a mai curățit. Domnul Iisus putea să-și facă nestingherit lucrarea mai departe în mijlocul ucenicilor. Din inima lui încep să curgă iar cuvinte de bucurie și de întărire. Într-adevăr. Când se află un duh străin între cei credincioși, lucrarea lui Dumnezeu este împiedicată de împotrivirea lui. Să avem mare grijă, frații mei, ca inima noastră să nu-și facă locuința niciun duh străin, pentru ca să poată Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să ne călăuzească în tot adevărul. Curățirea de duhuri străine se face numai venind cu credință sinceră și cu duh de pocăință înaintea Domnului Isus. El este mijlocitorul nostru care ne dă izbăvire prin sângele Său. Toate descoperirile pe care le primim de la Dumnezeu, le primim numai după ce a din inima noastră Duhul Străin, Duhul de Partidă, că Duhul de Partidă este un Duh foarte vrăjmaș Domnului Hristos și trupului Său. Duhul de Partidă vrea să împartă trupului Hristos, cel pentru care Hristos s-a rugat cu foc în Ioan 17, în mai multe rânduri, să fie una Duhul de partidă este dușmanul cel mai neîmpăcat al Domnului Hristos, care vrea să fărămițeze unitatea stabilită, adusă de Dumnezeu pe pământ prin Hristos, unitate pentru care Hristos și-a dat viața. De aceea, toți cei care sunt stăpâniți de Duhul de partidă, toți aceștia sunt cei mai învârșunați dușmani ai adevărului, toți aceștia sunt parte din fariseii care l-au pus pe Hristos pe cruce. Cămașa lui Hristos a putut rămâne întreagă, în mâinile păgânilor romani, dar trupul lui Hristos, ajuns pe mâinile așa zisilor credincioși, este fărămițat în bucăți. Trist adevăr, dar foarte real. Descoperirile lui Dumnezeu ne sunt date în vederea proslăvirii numelui Său. Aceasta este ținta noastră pe pământ. Ferice de noi dacă ne înțelegem chemarea. În versetul 32, Domnul Isus spune... Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el, adică în Fiul Omului, și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi în dată. Oamenii privesc moartea ca pe un sfârșit. Domnul Isus privește moartea sa ca pe un început al proslăvirii sale. Moartea altora aduce jale. Moartea Domnului Isus aduce slavă. Când a intrat moartea într-o casă, Datoria noastră este să mergem și să încercăm să ducem cu noi vreo mângâiere. Moartea Domnului Isus, însă este o prițină de bucurie și de mulțumire către Dumnezeu. Când ne gândim la moartea altora, tristețea ne cuprinde inimile. Când ne gândim la moartea Domnului Isus, ne bucurăm și îl preamărim. Toate acestea însă le simt numai cei care au căpătat lumina trebuitoare asupra însemnătății morții Domnului Isus. Ceilalți trec nepăsătorii pe lângă ea, ca și cum nu-i ar privi și pe ei. De aceea, mare har este harul credinței, prin care ei pentru tine ceea ce a făcut Domnul Isus pe cruce în locul tău. Atunci te bucuri de toate roadele binecuvântate ale jertfei de pe Golgota. Gândul ți se duce mereu acolo, iar inima ți se umple de o tot mai mare recunoștință. Scărba de păcat. Ți se mărește în suflet, Fiindcă dragostea față de cel ce te-a mântuit, Ți s-a turnat în inimă. Arată aici Domnul Sus, că, Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el, Și Dumnezeu l-a proslăvit în el însuși. Iată încă un gând. Prin nimic nu pot eu să proslăvesc pe Dumnezeu, Decât prin moartea firii mele vechi a euului meu, Pentru că numai firea mea veche fură slava lui Dumnezeu, numai ea se împotrivește lucrării pe care el vrea să o facă în mine. Firea veche este sămânța luciferică, semânată în primul Adam și ea moare numai când primesc pe al doilea Adam, pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domn al vieții mele. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus ne spune Apostolul Pavel în Galaten 5, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă eu proslăvesc pe Dumnezeu în mine, dacă primesc felul lui de a fi pe tronul vieții mele, atunci și el mă va proslăvi în el însuși. Dacă eu fac partea mea, el sigur și o va face pe a lui. Gândul acesta să mă însuflețească tot timpul și viața mea va fi plină de roadă și de biruință pentru Dumnezeu, așa cum a fost viața Domnului Isus. În versetul 33, Domnul Isus se adresează ucenicilor care au rămas cu el cu următoarele cuvinte. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Cu cele mai duiase cuvinte se apropie Domnul Isus de ucenicii săi care începeau o etapă nouă în viața lor de purtători ai steagului unui nou legământ. Cu trupul ei trebuiau să se despartă de Domnul sus și acest lucru nu era ușor. Cu Duhul însă rămâneau nedespărțiți. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. După cine, Mântuitorul nostru și-a deschis vistieria inimii, și scotea de acolo cuvinte de mare preț ale adevărului său veșnic, de care aveau nevoie scumpii săi ucenici și pe care de data aceasta i-a numit copilași. Cei din tăi trei evangeliști nu ne spun multe din aceste lucruri. Matei și Marcu nimic, Luca foarte puțin, Ioan însă ne spune mult. Numai puțin de cinci capitole din cele 21, ale Evangheliei lui ne vorbesc despre seara aceea de la capitolul 13, pe care îl cercetăm acum până la 17. Evanghelistul Ioan a fost asemănat cu vulturul care se înalță sus de tot și care, așa se zice, poate să privească în soare fără să orbească. De aceea își începe Evanghelia, oarecum cu revărsatul zorilor, cu lumina tatălui și o încheie cu un feeric apus din care se întrebă zorile veșniciei. Locul lui Ioan era aproape de inima Domnului Isus și, fiindcă a ascultat bătăile ei, a prins minunatele cuvinte rostite de Marele Mântuitor în acea neuitată seară din urmă. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi! Domnul Isus își dezmeardă ucenicii cum face și după înviere în capitolul 21 cu versetul 5 și așa le dă el învățăturile sale care au în vedere noul său legământ veșnic. Chiar dacă aceste învățături sunt rostite în cuvinte simple, ele conțin adevărul de care biserica va avea nevoie în tot drumul ei pe pământ. Nu toate cuvintele din această ultimă vorbire, Convorbire, mai bine zis, a Mântuitorului nostru s-au păstrat, dar ceea ce Duhul Sfânt a păstrat este de ajuns pentru noi, cei care facem parte din trupul lui Hristos. Aici este cuprins adevărul întreg, de aceea să nu ne luăm după speculațiile oamenilor, ci să credem și să trăim ceea ce ni s-a păstrat scris. Zice Domnul Isus, cum am spus iudeilor, că unde mă duc eu ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Ucenicii, la fel ca și iudeii, nu puteau să meargă unde mergea Domnul Isus. El singur putea să sufere o moarte din care să-i o slavă așa de mare. Mântuitorul trebuia să fie singur ca să poarte povara judecății pe care noi am meritat-o. Ceea ce îl călăuzea în acest ceas era dragostea pentru Dumnezeul său, care voia să mântuiască pe păcătoși. Dacă Domnul s-ar fi suit la cer fără să fi trecut prin moarte, ar fi fost singurul om care s-ar fi bucurat de Dumnezeul său, lucru pe care, ca Dumnezeu, îl făcuse din veșnicie. Dumnezeu ar fi avut înaintea lui un om, unul singur, care, mersul său de desăvârșită ascultare, l-ar fi slăvit, spre deosebire de cel din om, care a fost neascultător. Dumnezeu n-ar fi fost slăvit decât judecând pe cei vinovați, fără însă ca ceea ce este el în firea sa, dragoste, să fie cunoscut. Nici Domnul Isus n-ar fi strălucit niciodată cu slava pe care și-a câștigat-o, împlinind lucrarea de răscumpărare. Niciodată mii și mii de fericiți n-ar fi putut să răsfrângă slava Domnului și Mântuitorului lor, care va străluci peste ei în toată măreția sa. Prin ei Dumnezeu va arăta în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus. Numai prin moartea Lui a putut Domnul Iisus să realizeze toate acestea, binecuvântat să fie numele Său de acum și până în veci. Iubiți ascultători, la punctul acesta ne-am apropiat de încheierea programului I-165 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil, dorim să-l folosim dând citire psalmului 56 din Biblia lui Gala Galation sub formă versificată. Miluiește-mă Tu, Doamne, miluiește-mă mereu, că duiește în Tine pururea sufletul meu. Umbra aripilor tale fie miscut în lumea asta până ce va fi să treacă de pe capul meu năpasta. Către Dumnezeu prea înaltul voi striga în adânci suspine, Către Dumnezeu prea-sfântul, cel ce-mi face numai bine. Și El va trimite mie mântuirea Lui din cer, Risipind în grea rușine pe cei care vor să pierd. Dumnezeule, trimite-mi toată mila ta de vrei, Să scapi sufletul din gura miilor și mii de lei. Că eu zac în gloata celor care var să nu mai foc, Fii oamenilor însă, oameni nefiind deloc, fiindcă dinții lor săgeți sunt, lănci muiate în otravă și a lor limbă e ca spada ascuțită și grozavă. n te mai sus de ceruri, Dumnezeul meu preasfânt, slava ta să strălucească peste tot acest pământ. Lațuri au întins dușmani în alpașilor mei drum și tau al meu suflet, Doamne, până la sub grum. Înaintea mea săpată o groapă cu aurii sapă, dar prin vrerea ta, stăpâne, ei căzură în acea groapă. Gata inima mea, Doamne, gata-i inima-mi fierbinte, să te de pe tine și ale tale lucruri sfinte. Deșteptați-vă voi slava-mi alăută și psaltire, zorile să se deștepte sub cânter de-a lui mărire. Te-o slăvi printre popoare, Doamne, sufletul-mi cât poate și cânta voi ata slavă între neamurile toate. Că dreptatea ta înaltă pe toți norii îi despică și nețărmurita-ți milă până la cerul se ridică. să te mai sus de ceruri, Dumnezeule preasfânt, slava ta să strălucească peste tot acest pământ. Amin. Mai bine să cauți adăpost în Domn. cei mor ca omul este înșelător ca vremea este schimbător Asta spune da mâine nu